Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan. Naći to je ono što što bi trebali sa večerašnjim predavima, predavanje da da riješimo odnosno sa presumnom šta su rekli učeni ljudi po pitanju toga. Spomenuli smo neke osnovne stvari vezano za njih, pa ćemo sada znači skrent i govoriti o toj temi. Ja sam nastavio da saberim stavove učenjaka šta su rekli po tom pitanju. Nač šta se reklo po to pitanju da jesu li oni Havariđi ili nisu havarići. Hariđije. Naravno oni sami sebe. Devlah Islamieli dajs oni sami sebe smatraju da su selefijski pravac. I da su naqide ehle sunne vel tako su izašli sa svojim izjavama. problem je znači taj što u praksi imamo da oni svake sve druge muslimane država ili pojedince koji znači tako se podli prema njima, koji nisu bili uv, uh, ubijeđeni i davali, uh, davali uh, znači, beji u njima, prisjeg u njima i smatrali da su oni u pravu, da su isprani, što su oni takvi proglasili murtedima i kafirima. I to se jasno vidi. Oko toga se ne treba mnogo ubijeđivati. Uh, dovolju primjer ove izjave koje su bile na našem jeziku, koji slad, slad da se pošalju u naše... U naše sredine da se ljudi zaplašaju, da se postaknu određeni ljudi koji gaje simpatije njima, da smatrije sebe sasvim dio te države, da ubijaju učeni ljude, daje tako dalje, jer su oni proglašeni keafirima ili, ili osobom opasnim i potrebnim da se da se smaknu, da se ubiju. Takav je njihov način opođenja prema ljudima nije se niko od njih, nije se ta država rekla da oni nemaju ništa s tim ljudima koji su iznijeli takve izjave. To je bilo na našem jeziku na drugim mjeznicima, uh, u Saudijskoj Arabiji također je izdat uh, na Twitteru, izla, izdat proglas i uh, navedena imena koji šejhova treba da se pobiju. Na, na, Najaktivnijih, najvičenijih ljudi Saudijske ljudi iz, uh, su imena koji treba, koji su poslali omljedno da ih ubiju, jer su oni murteli odpadnici. Uglavnom, oni, e, sama država, znači, zbog optužbe da su Haridžije, oni su e, tu optužbu e, odricali od sebe. I rekao su da se oni čisti od, od te ideje, da ne sa time ništa, da oni ne tekvire ashabe, ni pojedinačno, ni ukupno, e, niti, kaže, niti tekvire sahibu kebira. niti tekv, tekvire onog ko učini veliki grijev. Pa je zbog toga nastala šubha, Oko toga, jesu li oni havaridži ili nisu havaridži, Jesu oni ove stvari odricali o sebe. Naravno, oni tvrde da oni samo hoće da da su uspostavili ispravni hilafet, rašid, koji je bio na onome na čemu, na čemu su bili prva četiri halife pravovjerne, I da im to bio cilj i da na tom putu idu da, da, da uh, uspostavi šerijat i da zavlada šerijat i tako dalje, da objavi, objavi opći džihad svim nemuslimanima i tome slično uh, kako to oni tumači. To on ono otpilike što oni kaže o sebi. A što se tiče uh, učenjaka i islamskih aktivista, uh, vojskovođa ko, koji su govorili o idišu, o isilu i dajšu, Ja sam to razumio, pokšao sam sabra sve koje šta je rekao o njima. Pa uglavnom se to može svesti na neka dva stava. Na neka dva stava se može to svesti. Prvi stav a to je skupina učenjaka koji kažu za njih da su havarići. Načisto da su da imaju da podpadaju pod opis haridžija, ove sekte koje smo ih govorili u tog predavanja. A šta to znači, kad kažemo da podpadaju pod opis ove sekte? Da su, jedna, da su najopasnija sekta. Da čovjek treba da bježi od nje, da se čuva od nje, da se ne prepisuje nju i tako dalje. Načini ta skupina smatra se oni havariči. Savremeni havariči. Da da da pod opis haridžija koji su došli šerijskim tekstovima. Između ostalih otī šejhova su sljedeći. Saudijski mufti Abdulaziz Al Sheikh adan arur serijski učenjak Salife al poznati šejh uh učenjaci Lezhara su izdali zajedničku fetvu po tom pitanju nazvala se oni haridžije uh šejh kod koji men predavao kao sam učio Abdulaziz al-Zan također a između ostalo također tako je za njih rekao Abdulaziz Tarifi I ovako možemo nabravati znači, skupine učenjaka koji su uh, poznati učenjaka koji se rekli da su Haridžije. Imamo drugu skupinu koja, koja također ima uh, velik broj koji, koji nisu rekli da su Haridžije, ali su joj označili nekim drugim imenom. Recimo rekli su za njih uh, zajednički se znači može opisat uh, da su za njih rekli uh, da su na Dalaletu ja ću to ovako da, da, da, da ću rezimirat. da su na Dalaletu da su, znači, firka, dale, bagija, galije, mofsida, mustebida, moktesaba. Znači, da je nadal aletu, da, či, da čini je zulom, da su fanatici, gulat, da čini je fesad na zemlji, da su diktatori i da, da nasilu otimaju ono što što im ne pripada. Pri čemu kažu da, nije, da oni odbijaju Da, da, da se šerijatski presudi ono u čemu su pogriješili postiću i ciljim je i to radi o praksi ubijaju muđ, druge muđajdi, muđajski skupine i kažu nije, znači ova druga skupina učenjaka kažu nije dozvoljeno da se da čovjek uđe u njihovu skupinu, da se bori sa njima, da se njima pripisuje da se sa njima bori protiv drugih nego je vađi i obaveza da izađu od njih i ako su prije toga bil sa njima da napuste da pobjegnu od njih to je ovaj drugi stav učenjaka Naravno, ovaj prvi je stav uh, oštri da su havariđi. Ovaj drugi također stav uh, nije ni malo blaži osim što što ih nisu nazvali, samo da su uh, hariđije. Uh, a sad ako neko kaže, pa dobro, ovaj, ti se nama naveo tu ulemu koju mi je pusti ulemu, ovaj, ulemu Taguta, Šta će nama govoriti u Lema Taguta koja podržava državu Taguta i ovako onako svira, odnosno igra kako je Amerika svira i tako dalje. Ova, ako neko ima tu šubhu, onda ćemo navesti, ova, evo navesti ja, četiri učenjaka koji su u zatvorima. Ili da ono njih malo izađe pa zatvorene, malo izađe. Znači to šehovi koji se ne boje reći istino. Četvorca njih, a ima ih mnogo drugih. A to je Abdulazije tarif, već ne oni u zatvoru. Nači od ulemi zatvora, pošto ovi voli olemu zatvora. Kaže on, kaže oni kaže, eladine Yusamune Nusra wal ahrar murtadin i tutamalonu ma'hum ala hadal asas ha ulai khawarij. Kaže oni koji nazivaju Nusra i ahrar Sham, mi se zove Nusra al-Harsham, kaže nazivaju da su murtede, su otpadnici i tako se prema njima ophade na tom osnovu kažu ono su habarđi. A mi znamo da se oni opude treba njima na takav način. A znači, je rekab dolazi starifi? I dio ja je druge kao drugi stvari što nije bilo po pitanju toga da nije dozvoljeno sa njima da se bude pod njima, da se bori sa njima pod njihovom zastavom i tako uh, dalje. Od sljedeći koji također koji govorio o njima to je Sulejman Olvan, poznati še, koji je također u zatvoru već duže vremena. On kaže za Abubekra Bagdadija kaže ma in, tebe, ma in teha behu haq, kaže nisu ga izabrali za halifu odnosno kao namjesnika uh, ni ehlul halli wal aqdi a to su stvari uh, učeni ljudi i ugledni ljudi, utjecajni ljudi uh, koji imaju pravo da izaberu halifu ili namjesnika nego izabrano onako jel od tuvoje skupine od grupe skako kako mi bio. I nema on pravo hoće da kaže nema pravo da on bude da, da bude uh, halifa ni se priznaje njegov hilafet. Kaže wa idha kana qa'iduhu walmas'ulanhu, kaže kada nego njegov, vo njegov uh, uh, vođa. Kaže wa mas'ulanhu, onaj koji je odgovoran bio za njega. Uh, zawa, ejmen kaže ma radi an amali kada on nije bio zadužen za njegovim djelom kako je talib ul-akhirine bi mubayatihi kaže kako on može da traži ostale da mu daju bayu a to što govorim posle znači ako ako su se odrekli njih i ukazalo na njihovo dalaleta njihovo skretanje znači eimal za wahri odnosal qaida i ostali oni za koji znamo da pre, da, su, da su od shejhova po nalogu sa uh, oni koji preteruju u tekfir oks oni njih odrekli i upozorili na njih onda možete misliti da znači, za čemu su onda ovi Također od šehova koji su govorili protiv njega. Naravno ovdje završio je što da van kaže Leisa Huva uh koji je halifetul muslimina kaže on uh, halifa muslimana hatta uh, uh, hatta yafal hadhih da bi on radio vakf stvari, vakup da se ponaša sa ljudima kako se ponaša. Kaže doktor šejh Yusuf uh, al-Ahmed koji također u zatvor. Koji se ne boji reče istinu govorio istinu i bio zatvaran. I sad je u zatvoru. Kaže Bagdad i lese lahu vilaya Kaže Bagdadi nema nema šarijanski vilayet ispravan niti je dozvoljena borba pod njegovom zastavom. Kaže li ad minus ulihi ila shar'ilahi wa yaradihi anhu. Zato što je odbio da su pokori Allahun šerijatu i što se okrinu od njega. Noć znači, kada pozvan bio drugih muđaljci skupina da riješi taj spor a oni su rješavali spor na koji način ili ćete nas prihvatiti i dati nama beju biti sa nama ili ćemo se boriti pred vas i pobiti vas znači takav način se opodili prema drugima kogod ne priznaje uh, njihov taj hilafe također šejh Abdullah asad koji takođe, znači od šehova zatvora, znači malo onde do sad bio desetak puta u zatvor, malo budi pa ga pusti, pa opet izalji, priča pa ga zatvori i tako dalje. Oni takođe govori o Dajšu, pa kaže od prekrišaja, šerijski prekrišaja Dajša Ajša su slijedeći, taj prvi. Kaže adamu kabuliha bitahakum la uh, uh, mahkama shar'iyya. Li fard al-nizaa'at, uh, ka je Ni, nisu neće da prihvati Nisu htjeli da prihvati, da li se presudi na šariatski način sporove koje su imali sa drugim, sa drugim uh, muđavijskim grupama. To je prvi prekšajk. Kar je, vukohim fi tekfir bi gajri haq. Kažu, uh, zbog upadanja u tekfir uh, na pravdi Boga, ili? Bespravno su tekfirli ljude. Vukohim bi ridati, ala men la jestahiku zalik, vainama bi šubhao. I kaže zbog toga što su proglašavali otpadnicima druge, ko nije zasluživao to osim zbog neke njihove sumnje u nje. Kaže fa eda bihim ila hada ila istibahati dimae, kaže a to je odvelo kod njih da su ohalalili krv ostalih. Kaže, koga ostalim men hakamu aleih bi zalik? Za kome su oni presudili da je da dozvoljene njegova krv da je kafir akaže walla yakfa khatouratu hadha al-amr akaže opasnost ove stvari nije skrivena uh takođe spomenu kaže a, stvar koja je primjetila kod nje kaže bi duhum anil ilmi wa takhabbutuhum wa adam tabassur adam tabassurihim a kto je kaže da su udaljeni od znanja I kaže da da čine odred, znači ne imaju širijesko znanje, ne vraćan znanje, ne imaju učeni ljudi i ne vraćan zato i zato se, jel, zato to rade ovo što radi. I kaže, na osnovu toga, kaže, može se reći sljedeći za njih. Kaže, ed u meni bila hadi džema ilal huru džeminha wal ibti Kaže, pozivam one koji se prepisu ovom džemaatu da ga napuste i da se udalje od njegov. Kaže aduk uh, kibar hadi jamaa ila ila al-haq wa tawba ila Allah. pozivam one koji su prvaci ovog jemata, kaže da se vrate istinsko da učine taubu. Kažem ima djera među njima donoks su radle, kaže min akhta'i jasime od ogromnih, krupnih grešaka koje su radle. U umuri azime i krupni stvari koji se desle od, od njih sa njihove strane, od ljudi koji su pod njihovom komandom. E uh, Znači, mog, mog, sigurno ima mnogo drugih šehova koji su također po zatvorima, uh, ispravni šehova koji su na ispravnaki idi, na menheđu, koji se ne boje reći istinu, koji, su, uh, koji imaju ovakav stav. Odnosno, rečeno drugim riječima, meni nije poznato, uh, ja nisam naš voljom da neko do, nađe, nekog učenog čovjeka koji zaista ima šarijesko znanje, koji je pohvalio njihov rad, podržao njihov rad i koji je uz njih. Ako ima da, da zna takvog čovjeka, nek, nek nam ukaže na njeg. A, a sada da ovu stvar podupra još nečim, a to je da je Ebu Mohamed Matnisi, znači šejih poznat potome da je pretirio u tekfiru i da je označeno drugih šejihova da je pretirio u tekfiru i govorilo se o tome u nekoliko navrata, da je on proglasio da je rekao za njih da su na delaletu i da je ovo zulum što radi drugima i da nije dozvoljna borba sa njim i da je akunoprestano tako da je obaveza i dozvoljna borba protiv njih. Također je Ebu Qatade, poznati šejh koji je tekviru ili kako mi kažemo tekfirovski šejh, također je rekao za njih, kaže, očekujemo od njih, me zidem in hirafi od zavali, wa len jubareke Allahu lehum fil džehadi bi surja, kaže, očekuje se od njih da će još više oti, još će skriniti pravog puta i da će, da će time odvesti od uništenja svoje delo koji radi. I kaže, Allah Žešanu sigurno neće dati bereketa u njihovom džihadu u Siriji. I još je rekao drugi stvari, uglavnom govoreći protiv njih. Takože, Ebu Besir, poznati šejh se, koji, se, koji je poznat od šejhova tekfira, je rekao za njih da su, kaže, dajeći, el bagi je galije dale. Kaže, to je skupina, grupa, koja čini zulum bagi, koja izašla nepravedno protiv drugih. Gali Galije, to, znači, to su fanatici I kaže dale koji su na dalaletu, a to kažu ovi, za koji su uh, šajhovi rekli, ovi šajhovi, znači koji su rekli oni da preteruju tekfiru, da su na dalaletu, onda možete misliti na kojim su onda ovi stepeni, na kojoj su oni stepeni dalaleta. Da sad ne spomenu ovdje šta su rekli dugi očenjaci, popad Adana Ar Ura, Blaziza Feudana, znači riječi, pa onda izdata fetva od, od Heutkibaru He, He, Lema da su rekli o njima, opisali njihovo stanje. Problem je ovdje, pas, jedan krupni problem što što se desio u islamskom svijetu, a to imamo i kod nas, da, da je islamska država dajiš postiće o mladinu, da obijaju muslimane u svojim krajevima. Kao što je ovdje i kod nas bilo obnanjeno da, da, da baci otrovu vodu, da stignu, da obijaju gdegod, da stignu, proglašavajući sve one koji ne priznaju da je islamije i ne daju umbeju, uh, da su ono murtadi otpadnici, da se treba boriti protiv njih. Uh, to samo posebno je dovoljno jel, da čovjek vidi da on nisu normalni. Jel. To samo posebno, ne treba dalje da idemo, jel. ne treba dalje da se objeđujemo, da kaže, je u redu, nije u redu tako dalje. Ako neko treba u to obježivati, znači, onda je to sad već medicinski slučaj. Znači, naveli smo ovdje znači, šehove koji su za atvoru. Ovi šehove koji nisu, za atvor, koji će nekoreš reći pa nemoj nam ovi, jel što su ovaj, u ulema, ulema države i tako dalje koji su prodali vjeru za dunjaločki šičar i tome slično. Navali smo lemu koja je za smo u lemu koji su vođe tekvira, bil pretjerivanju tekviru. A onda jel, ostaje to, znači ostaje sad to da neko da kaže pa dobro. Alaj, ovaj, zar nije sa to šubha jel? Oni za sebe kažu da su ihlesune žema, da ne tekviri uh, ono koji ovaj koji je koji čini veliki grijeh. Za sebe kažu da nisu havarići i tome slično. To što oni za sebe kažu to ne treba, ne treba da nas uh, vara, da nas odvodi od toga. Znači te njihove grup neko, ako kaže ako, ako možemo nazvati ih šubhama. Da oni znači da osoba, kao što neki učenjaci navode u knjigama da su havarišu sobina havariža i da te kvire zbog velikog griha sobina havariža je da izađu na muslimanskog vladara, napravi revoluciju, hoće da ga skinu s E kaže te, to se kaže nije ispuno kod njih. E sada nešto progovorimo o tome. E, znači, već smo, e, znači, da ćemo spomenuli ovde, da dođemo do kraja nekog. Jesu li oni havarižili nisu havariž. Ja sam naveo ta dva stava učenjaka. E, Allah zna najbolje ispravno je to sljedeće znači da devle islamije ili dajš ili isis ili idiš da oni bez obzira što se ispunjavaju ova dva opisa na njih da ih u stvari opisuju drugi opisu koji su došli u vjerodostojim hadisima koji potpunjavaju taj opis haridžija a to je šta sljedeće znači ono što je došlo što je da David Mateber, kako kaže mnogi učinjaci, kada se neka ocije, grup, skupina ocijenjuje da li su Haridžije ili nisu Haridžije, a to je znači ono što je došlo u šerijetskim tekstom, a to u ovim hadisom koje smo i spomenuli. U tim šerijetskim tekstom hadisima je da oni tekfiri ostali muslimane, da ohlaljuju njihovu krv i da imaju loše razumijevanje Kur'ana, šerijetski tekst, Kur'ana i suneta, da su, imaju kosebe sefeha A to je da su znači kao da su malo umnici, ponašajska djeca. I eh, hadase tosin da su da glavnom nasjede na to omlad na mladi ljudi neiskusni. Usto se još može dodati da su da su da, da samo dopoljivi, umišljeni i da misle da su oni jedini na hakao da svi ostali na delalite na kufru. Pač znači, ovo je ono što se što je došlo u hadisima, znači ova 4 5 opisa. Znači, o halju krv tuđu muslimansku, tekvi rej Imaju pogrešno razumijevanje pojmanja šrijatskih tekstova, ponašaju se znači, kao maloumnici i da nato nasjedaju uglavnom oni koji su mlađih godina neiskusni. A ovo što se spominjali neki učenji, učenjaci, da je osobina Havariđa, da oni tekfire te, mor tekibe kebire, da, da tekfir je ono koji čini veliki rije, a, ispravno je to, da tu ni uopšte taj opis došao u, u hadisima. Taj opis Hariđa uopšte nije došao u hadisima. Tako, a da imamo istina još, imamo tako zva, skupinu Hariđa koju se pojavili za vrijeme e, poslije Ali radijalahanu, a to su neđdat, velika skupina poznata, da oni uopšte nisu smatrali, e, nisu smatrali e, onaj ko radi veliki grijed, da je izašao iz Islama. Što znači da je ovaj opis e, proglašavanja e, keafre zbog velikog griha, da je to dodatni opis koji su učinjaci spominjali. Uh, a zato, zbog toga kažu učenjaci poput Kurtubija, Ibn Tejmije Ibn Abdulberra, kada opisuju opis Haridija na sljedeći način kaže Kurtubi u svoj, u svojoj knjizi Mufim, Kada u dhalike enahum govori o Haridijama Lema hakev mu bi kufri mena Haređu alihi menom slohim istebahu dimahum, znači to je njihov opis kaže kada protekviri ono proti koga su izašli koga, ko, ko, ko, proti koga se pobunili kaže istebahu dimahum oh Allah, ale njegovu krv Onda kaže Ibn Taymije kaže el havarij dinuhum el muazzam kaže مفارقه جماعه المسلمين واستخلال دماءهم وواليهم kaže njihova vjera je kaže da se raziz u sajamatu muslimana ol halale njihovu krv i metak. naravno u nasavku kaže Ibn Taymije kaže da oni ne ohalalju krv muslimana Osim što Osim zbog uvjerenja kaže ila li atikadim enne hum murtadun Osim zbog toga što smatra da su kafir protekfirih Također ibn Abdulber kaže kari havarjihum qaumun islahlu bima taawwalu min kitabillahi dima almuslimin kaže on su narod kaže koji ohalale uh, ohalale krv, uh, krv muslimana kaže zbog ono kako oni razumiju nešto iz Allahove knjige kaže uh, وَكَفَرُّهُمْ بِذُنُوبِ i proglašenim kjafir, proglašen kjafirima zbog grija وَحَمَلُوا عَلَيْهِمْ <سيف> i, po, i dignu protiv njih sabl, Bori se protiv njih. <clears throat> A činjenica je to da havarži koji su izlašli protiv Ali'je radijalahanhu da oni uopšte nisu smatrali uh, onaj, ono ko čini veliki grije da je kjafir. Nego su oni protekvirili Ali'ju radijalahanhu, Maviju i ostale jashabe samo zato što su odredili dva dva predstavnika iz jedne i druge skupine da izvrše presudu između, zbog spora koji je bio između avijera a to u šarijatu dozvoljeno dva hakema, dva presuditelja koje su... To šer, znači on su protekvirili zbog neče šarijaske dozvoljeno to znači to ješ već i belaj znači nisu uopšte zbog velikog griha nego zbog onog što je dozvoljen šarijata on su protekvirili odrižnu skupinu i, odnosno azhabe prveno šarijatu ko god je bio sa njim i poveli borbu protiv njih Što znači da kod Haridžija se može desiti, a to imamo, a kod ovih uh, dajša vraćamo se poslije na njih. Uh, također nije uslov h, da bi neko bio Haridžija da mora izaći protiv muslima sku vladara, što se kod njih ne može jel, primijeniti, jer su oni uh, povedli borbu u Iraku, nije bilo šerijansko vladara, povedli su u Siriji uh, uh, protiv uh, Bešara koji svakako trebalo povediti borbu. Znači, ali učenjaci koji o temi Takođe kažu Havarić može biti osoba znači koja uopšte nije uslov nije uslov, o to mi Ibn Temije je govorio i čak i Ibn Hajar i Nebovi, znači nije uopšte uslov da mora izaći pod tim muslimanskog dara da bi se smatrao Haridžija i čak kažu, jel, da Hvaridži nisu nazvati zbog Huruđa zbog izlasa pod tim muslimanskog dara neko kao što kaže Ibn Hajar kaže, sumu bi zalikili Huruđu imani din oni su nazvati Haridžima Haridž znači nešto što izlazi On su nazvati tim imnokaj zbog toga što su izlašli iz vjere. Kaže, o huruđim alahijaril muslimi, što su izašli protiv najboljih muslimana. Ili kao što kaže, imam neve u svom komentaru na muslim, kaže, na, na, na svih sahih muslima, kaže, su mu havariđ li huruđim alahijama, nazvani su havariđima, hariđijama, zbog toga što su izlašli protiv džemata muslimana. Kaže, kaže ili vakila kaže drugo mišljenje kaže li khurudim an tariqil jamae isto suizasli iz menheja puta djamata muslimana ili kaže treće mišljenje kaže zbog toga što je došlo u hadisu uh, da je poslanik sallallahu alejhi rekao za za onog uh, koji je njega optužio za pravjednost kaže yahruju min, min di, di hada iz, iz kićme iz leđa ovog izače Havariđi koji će poslije raditi ono što su radili. Najavljeni su već bile. bili. Znači, također ovdje sad dolazi, dolazi još jedna šuba. A to je, to je krupna šuba. Kažu, kod ove skupine nalazimo da ima kod njej pokornost je lađeršanu, da se trude na lahom putu, da hoće da primijene šerijat, da se bore poti taguta, da da, znači, kod njih imamo vidljivi stvari koji su od islama, koji kazuju na islam. Iako imamo, jel, u praksi načemo, neke, čak i učeni ljudi koji kaže, kaže la silete lehom bil islam, da imaju oni veze sa islamom. A poličar pogotovo kaže, ovi ne veze sa islamom. Ali od poličara se to ono uzma, Narod ima stvari kod njih koji su od islama, ali to ne, ne treba da zavara. Znači, ova stvar koju smo spomenuli, znači, da ulažu truda u ibadetu, u primjeni šerijata, u borbi proti Taguta i tako dalje, te stvari koje su, koje su čak proglasili parolama svoje borbe. Kroz čitavu historiju Havariđa, od onih skupina koji se projavili kroz historiju, naći ćemo ovu osobinu. Znači, naći ćemo ovu osobinu da su imali kosebe, znači spomenuo sam vam ja osobinu kod njih, prepoznatljivi su bili za vrijeme Emevija, da su bili jako hrabri i, i, i snažni sposobni borci u borbi. Čak žene su njihove bila jak i veliki borca. Poznata je njihova vojskovođa, jedne iz skupine njihova bila Gazala. Ime je bila Gazala. Da bila veliki vojskovođa. Da je nisu mogli ubiti vojsko od Hadjađebeni Usufa nije mogla ubiti osim, osim na prevaru. Da su i sačkal, kad niko je ni mogao dvoboj ubiti. Nego sačkal na prevor kada ona hodala el ulicama, ovaj, kufe neko došao zaliđja kam i kamenom je uglao i tako da oborio i tako prišli da je ubio. Nisi mogao drugačije da ubije. Znači ta stvar ne treba da vara muslimane, znači neke stvari koje se ispolje koje, koje, koje nama ukazuju, a to su stvari opisane u hadisima. Kaže: "Yahkiru ehadukum salatehu ma salatin", kaže, neko će od vas kaže vićete, vi kaže svoj namaz omaložavati spram njihovog namaza. Wa asyamehum, wa asyamehum, wa asyamehim, i svoj post, sprav njihovog posta. Znači tako su predano, predani iskrušeni badetima. A to nalazimo i ono što Abdulah ibn Omer prigovorio, znate odnosno poznatu priču. Kada su havariđi došli, kada su došli na hadž i došli, znalo se da su havariđi ste iz skupine. Pa su pitao Abdulah ibn Omera, a on je čak klanjao namaz za nekima od njih. Ovaj došao i njega, kaže, jel kakav je propis za, kad su obridma i hrama, pa te ujede komarac, jel? Koji kefare trebaš dati? A onda on komentarič su, jel, pitate za komarca, kefare to komarcu, a vam ubijate muslimane, a ubijate malo. I to ne pita, to je jasno kodan, jel? Al komarac, to se pita. Kao što su ovi za datulu se sikirali i za, za onu krmaću što su, svinju što su ubili. A vam što su sina od ashaba ubili, to je kao to je jasno, jel, kodan, jel? Oko toga nema dileme. Oko proglašavanja drugog, koji nije sa njima da je kafir, da, da mu je halal krv. Načito ta sva ne treba da se obmani. Nači da kod njih, kao što kaže Ibn Hader, kaanu yuqalu lahum qurra'u li shiddati ijtihadihim fi tilavati ibada. Kaže među njima je bilo, kaže quraa. Qaria. Kaže zbog toga što su bili, znači, znači njihove onje u gorljivosti žestini i vršenja ijtihada u tilavetu i ibadetu bilo je tih među njima međutim šta je njihov problem problemi u fermu jer a uvelun alkur'an ala ghairi muradin minhu kaže tumačili su kur'an na ono što nije značio kur'an niti kur'anski ajet uh, odnosno u nastavku je došlo o havarđima kaže uh, yusinu alqaul ve yuhiruna da'wati alhakaji oni su lijep govor imali oni lijepi lijepe parole lijepu priču imaju I znači, davu koji pozivaju to znači da da se ceparajuće znači zato one osvajaju omladinu pogotovo preko interneta, ovih društvenih mreža jel. Dođi, e, hoćeš hak, hoćeš hilafe, to, hoćeš pravi pravi pravcati, žestoki pravi islam itd. i tako dalje. a ljudi se fataju na to. A znači, to je ta mreža na kojoj fataju? Znači e, e, ljubomara, e, ljubomara omladine prema vjeri, ljubav prema vjeri. I želi želiči da da učini da, da učini ono što je, što je kori za islam muslimane. Kao što kaže pa sami sam u rivajetu da Budavda i Ahmeda kaže yusinu nal qile wa yasiunel fi'l kaže znači bili su znači dobro su znali pričati govorit kaže ali alsu ružna dijela imali znači osobina njihova dobro pričaju a ružno radi ili u rivajetu je te kelamuni bil hak la tujabis hulukahum govori riječi istine kaže ali ona ne prelazi njihove njihova vratove Znači, u praksi rade dijela koja nisu od islama i zbog toga, zbog njihovi pogrešni dijel zbog tekviranja muslimane, borbe, ohladljivane muslimanske krvi, znači proglašeno se najgorom sektom islama. A, a sve ovo što sam dosta spomenuo, znači to ukazuje, znači dovode, hoćemo da donesemo neki zatručak da je bliži stav onih učenjaka koji su proglasili da iš ili idiš ili devle islamije koji su proglasili da su havaridži, da su haridžije. Jer ova jer ovaj opis kojepomenut u hadisima mimo toga da da proglašavaju ono koji, uh, koji čini veliki ridek kafir mimo izlaska na na na sunnasko dara tad uopće nisu došli u hadisima ovi ostali opisi se potpuno mogu znači spustite na njih opis ovu, znači, ovu koji su spomenuli opis ha harizija i zato je ispravan stav da se na nje znači može spustiti taj opis Uh, odnosno taj sud, ta presuda da su oni savremene Haridžije. Ne samo to, nego neki učenjac, lično sam neki čuvodnji, kažu da su gori od Haridžija. Ono našim jeskama kaže, oni su male mace za ove. Znači, ovi, ovi Haridžije su, znači, male, uh, one Haridžije prve su male mace za ove. Oni su makar nešto i male. Imali su bolje stvari, mnogije druge stvari, odnosu na ove. Uh, šta je kod njih problem? Znači, problem, osnovni problem, podjedan, prvo što su proglasili sve ostale muslimanske zemlje, da su zemlje kufra i rideta. I da je važi svima iz drugih zemalja da učine hijđu na mjesta gdje, koje su pod njihov kontrolu. Znači, to je opasna stvar. Znači, proglasili sve ostale koji nisu sa njima i koji ne priznaju njih da su kjafiri. Onda dalje, da su proglasili svakog menhalefom bil kufriva rideta, ko se suprostavi njima. Ko se, ko se ne slaži s njima i ukori na njih, i upozori na njih, ili ne slaži se u nečem s njima, da je to kufr i otpadništvo ridet. Ovo na, govori nas od čega, na osnovu ono kak su opvode prema onima s kojima su na terenu. Ili ga optuže, da, znači, samo time što ga ne prihvata, znači, da je, da, da, da, je, da surađuje sa keafirima, da da nije pravi iskreni musliman, a, da je kako se zove da je napravio izdaju prema muslimanima i tako dalje u, u da surađuje sa tagutskim vlastima u, i on su čak imali od šartova kad su kad su razgovarali sa određenjem drugim grupama odžajskim prva stvar da bi razgovarali kaže trebaš proglasiti u nacije da su kafir da se odrekneš njih i da nemaš veze sa njima nikad ne smiješ prim pomoći od nje i tome slično. Načisto to su neki njihovi šartovi koji mora kao znači smo da mogli razgovarati, to mak ne razgovaraju, nego proglasak Afrima i onda zna se kako se boriti protiv njih. Uh treća je stvar, da su ohalalili borbu svakog borbu protiv svakog onog ko ni na njihov menadžer koji odbije da se njemu pokori njihovoj državi, izmišljeno i umišljeno. Kogo se odbije, znači, ohalali uh, uh, uh, uh, su njegovu krv i borbu protiv njega. I to ne samo javna uh, javno se bori, nego su dozvolili da se takvi ljudi otimaju, da se, da se na prevaru ubiju, da se zatvaraju, uh, da se muče, znači, ne samo unutar njihove države, nego i van njihove državi I to na to postiću omladinu. I to nama poznato. I zato govorim, znači pazite, zamislite, te, zamislite ta ovjerenja, ta svatanja da poručuje muslimanima ovo kraja koji njih priznaju da ostale obijaju, gdje go stignu. Znači to, to, znači, to normalna muslima ne može tako nikad nešto tako pomisliti. I naravno na njih, na njih se odnosi onaj dio hadisa, vjerodoslom od defkaleji, iako je islami, ubijaju sljedbenike Islama a ostavljaju slebenike, mušrika i kufra kafira i to je tačno praksi je to tako oni, sve borbe koje vodi vode i borbe protiv muslimana uglavnom jel, osim onih koji se, jel, koji se našli u njihovoj državi e, također uzovo se dodaje da su ohalalili i metak muslimana koji su oni proglasili dozvolili se bor, bori protiv njih i proglasili kafirima što je poznato u praksi Uh, onda takođe ovaj proglasaju da su oni jedini ispravni na menađu, da je svako drugi ko se njima ne slaži, da je on izašao iz Islama i da je propisana borba protiv njega nepreteljstva prema njemu. Kogod ne privata njihovo hilafet i njihovo namjesništvo, da je on time izašao iz Islama, da je halal njegova krv da se bori protiv njega. Znači to u praksi imamo, to je jasno ko dan, znači ne treba se obeđivati da neko kaže daj dokaz za to. Uh, onda također, kada ovdje još jednu stvar, a to je da među njima nije poznato da ima učenih ljudi, učenih ljudi za koje se zna da su stekli šarijansko znanje, da su go uzeli od učenjaka, da su u njihovim skupinama i da njih podržavaju i da njih opravdavaju ono što radi. Uh, jer mi, pazite, mi imamo ovaj, šta, je, šta je za njimao tu, da imamo onaj slučaj kada je Abdullah ibn Abbas, kada je otišao kod skupine Havariđa, kada je poslao Alija radi Allahom pa kada je, a, a, a, kad je Abdullah ibn Abbas njima došao, rekao je njima e Tejtukum min indi sahabeti nebiji sallallahu alaihi sallam minel muhađirine veli ensar fihim unzile valejse fikum minhum ahad kaže, ja sam vam došao od ashaba muhađira i ensarija kaže, a njima je objavljen Kur'an Jer su oni pregovaralo oko razumijevanja Kur'ana i ko može učiniti presudu. Kaže, njima je obaljan Kur'an, a kaže, nema nikog od njih među vama. Nije niko bio da shaba među Haridžijama. Znači, bili neučeni ljudi, neuki ljudi. Baš onako kako su opisani u hadisima. I toga se znači, potpuno ovo može na njih odnositi o čemu mi govorimo a da sada ko tome još dodamo njihovu jel njihova umišljenost da su oni jedini na haku na istini njihovo omaložavanje ulemije učeniih ljudi i bilo čijeg truda i rada za islam i za hajir islama kao da niko nikad ništa nije radio kao da niko nema znanja niko ne treba pitati tako dalje kogodne priznaje i ne slaže se sa s njima onom na čemu su oni znači tome kad se još dodah znači, na kraju znači ne, nema sumnje da znači pomeni nema sumnje da znači spominju se na dva stava učenjaka savremeni a, A, a znači pomene ja sumnji da se ovaj opis Haridžija da se odnosi, da, da se potpuno odnosi na njih, da su oni savremene Haridžije i e, zbog toga što savremene Haridžije, znači e, sa njima se treba obhoditi kao jednu od najopasnijih sekti. A, zašto je ovo bitno? Ovo je bitno iz razloga, znači ako se mi obhodimo prema nekim ovam novotarima kod nas, ovaj neki radi novotarije fikske, ovaj ono, ovaj nešto, ovaj, da ovi ime vludi, ovono, i prema njih mi smo ono strogi, ono namrštimo se, ljuti. Znači, a to su, to je vrsta novotarije, a to je znači neuporedivo sa, a, sa ovakvim poimanjem islama, sa, a, znači mu je ova sekta. Znači, ne neoporedivo, ne može se oporediti, na Pre tome, prema ovima se čovjek mora uh, mora uh, dosta drugačije i spravnije odnositi kao, kao najopasniju sekti u islamu. Naravno, ovo, znači, kad kažemo opis za njih sve, da su, uh, da, kad kažem da su haridžije ili ono što su drugi stav učenjaka, da su na dalaletu i da su zulumčari i tako dalje, da su fanatici, uh, ovaj, to ne znači da je svaki pojedinac koji je sa njima na tom stepenu. Da se tako znači može znači, među njima sigurno ljudi i skupina koji su koji su obmanjeni koji su greškom muslimi koji žele hajr međutim jel na pogrešan način ili obmanom ušli su tu i djeluju sa njima. Znači ovo govorimo znači u opšti propis a pojedinačno znači vrača se na pojedinca svakog od njih pojedinca. And then, then. And then, then. And then.